пахощі лавра і водянистий дух конюшини, табуни коней і зоря над ними, золоторогий місяць у високому небі і білий пил на дорогах, білий пил, наче висіялися на землю всі небесні зорі. І він збагнув, що вже ніколи не зможе жити без тої ворожої, рідної водночас землі, але знав також, що й повернутися туди не зможе ніколи бо вмирає. Хто визначає, де тобі вмерти Бог чи люди? Час Ні років, ні місяців, ні днів. І так усе життя. Тільки перші 15 років жила Роксолана, а тоді, мов би, умерла, і час зупинився для неї. Точка відліку часу ув'язнена в гаремі разом з нею. Пори року, тижні, місяці, роки відмічаються тільки залежно від дрібних гаремних подій та змін погоди. Так, ніби стріла часу, не маючи ні спрямування, ні сили, зависла в просторі, і для тебе настала якась непорушна тривалість, вільна від послідовності руху і від будь-якої змінності. Час зупинився для тебе, він не дає ні надії, ні обіцянок, він розгалуджується, мов гілляста блискавиця, над іншими і для інших». Але не для тебе, бо про тебе він забув, збайдужив до твого існування, і зникла в ньому навіть тривожна небезпека повернення всього найгіршого, коли зватиметься він уже й не часом, а містичним перським словом «црван». Та хоч як непорушно сиділа Роксолана за непробивними мурами топкапи, хоч яких обмежень зазнавала для тіла і духу, хоч як намагалися невидимі сили зупинити для неї час, відгородити її від нього». Кожна прожита мить приносила усвідомлення нерозривного злиття з усім сущим, відчуття своїх початків і своєї конечності, і це давало сили і відбирало сили. Рух зоряних нехтіло, обертання землі, течія рік, шум лісів, гамір натовпів, народження і вмирання, генії, ницість, благородство і підступність. Хіба це не час і не саме життя? Змінилися королів Франції, Іспанії, Англії, Швеції, Данії, Польщі, Угорщині. Німеччина, Швеція, Данія, Швейцарія, Англія, Нідерланди поміняли віру. Московський цар завоював Казанське царство. Бабур захопив славнозвісний діамант, Кохінур і вивіз його з Агри. Парацель почав по-новому лікувати людей. Жан Нікот привіз до Франції зілля, зване людьми тютюном поклавши початок по вільному їхньому отруєнню. Меркатор сконструював перший глобус. Леонардо да Вінчі винайшов маховик для придіння і мотання шовку. Піссаро розбишокував у новому світі. Один землетрус знищив Лісабон, інший – найстрахітливіший у діях людства. В китайській провінції Шинсі викликав загибель 830 тисяч людей. Мікеланджело написав фреску «Страшний суд». Коперник опублікував працю про геліоцентричну систему. Нострадамус почав свої пророкування про кінець світу. Мусульмани ждали тисячного року хиджри. Християни, не дочекавшись кінця світу, який мав настати в 7 тисячному році від створіння світу, стали малювати свого Бога у восьмигранному німбі, сподіваючись, Протривати ще тисячу літ В Італії лунала музика Палістрини. Маргарита Наварська написала Гептамерон Єлизавета, донька Генріха Відстраченої ним Анни Бойлен Стала англійською королевою В Данії королевою Стала Христина Нещасні Нідерланди Теж було віддано під регенство жінки Маргарити Пармської Брейгель і Босх лякали своїми хемерними видіннями, і їхні картини подобалися навіть іспанському королеву Філіпу. Московський цар Іван звинуватив своїх бояр у смерті улюбленої жони Анастасії. Чи ж звинуватить когось у її смерті султан, адже й вона Анастасія? Її день святкується 12 вересня, та тільки хто ж його святкуватиме? У Франції геніальний рабле написав Гаргантюай Пантагрюель. А на зміну безпутному війону, який знущався з усіх святинь, прийшли суворі поети-плеяд.